Здравейте на, така, на поредната среща на семинара за интерактивните култури, и новите културни практики, на който още се си миме, на магистърската програма по културна антизология. Тази седмица решихме, да, т.е. месец решихме да обърнем темата към нещо, което е много по-всекидневно поглед и много по-банално, което е храната. След и следовател или активист направихме революция, да видим сега след тази тема с храната, дали ще предизвикаме някакъв, някакъв по-различно действие след това. А, темата, която сме обявили е храната като ситуация и заглавието препраща към една съднително стара вече статия на Роланд Барта. И чрез това заглавие се опитваме всъщност да хванем промененото значение, което храненето и храната имат в, секи, в нашия съвременен свят. А, в момента магистърската продава по културна антропология работи върху тези теми за новите културни практики и се опитваме да разбереме какво е, това, какво е това ново културно творчество, което се случва в момента в условията на, на съвременния капитализъм. А, и всъщност темата или с заглавието се опитваме всъщност да, да, да разберем, какво, каква е тази нова... Т.е. мислиме, че се случва някаква нова социална около храненето и да я разберем. Заглавието, както казах, препраща към Ролан Барт, който с това се опитва да обясни, че храната има не просто съставка, а казва той тя обстоятелство или ситуация. И примерът, който дава е с кафето, което първоначално е било мислено като продукт, който възбужда, който екзистенциалния продукт и постепенно цялата работа на медиите, на рекламата променя значението и място на кафето, което от такъв продукт, водещ до, до някаква форма на разбуда, постепенно се а, превръща в продукт, който ние го свързваме с паузата от работа, с почивката, с хубаво прекараното време. И това всъщност се опитва да. това, се опитва... това ще се опитаме да покажем какво се е случи, какво ново се е случило в. Около храната и как тя започва да издържа около себе си някакви форми на социалност. А, значи, така, целта всъщност на, на семинара е да се организираме около темата за храната, за нейното приготвяне. А, сега ще ви представя гостите. Наш семинар го организираме аз, Валислава Петрова и Стефан Кръстев, който е в публиката от червената къща. А, гостите ни са, ще ви ги представя всъщност реда на, на покамването им като дискотанти, т.е. няма някаква, някакъв друг който ги представям. Това са различни представители, всъщност, опитахме се да подберем различни представители на кулинарната сцена в България. А, първият човек, който откликна, всъщност е биста Иванова от Multiculti. А, това е едно от основните действащи лица, всъщност, за Multiculti колектив. И а, всеки от нашите гости ще разкаже с какво се занимава. Аз просто за кратко ще ви ги представя, просто да свържете имената с хората. Значи, Тя е Multicolor и това е инициатива, която се опитва да представя мигрантските общности чрез кухнята. Благодарение на нея всъщност поканихме и Фреди Бениамин, ако правилно произнася името, ако не, просто се бъркам от социолога, извинявам се, от ресторанта Аш... Ашур Бънипал. На женския пазар, а, всъщност, който е приготвил половината от храната, тъй като в края на дискусията ще има храна. Не искахме да ви да само гледащи постери, говорещи за храна, все пак ще ядем. А, след това бих искала да представя Александър Дерижан, а, който всъщност е, стои за два много, емблематич, две много емблематични места, хлебар и комерциал, т.е. комерциал и хлебар, ако следваме хронологичното им, хронологичното им битие. А, и Медитеран. Е, извинявам се, капитал нещо ме е подлъгал, или аз <съкъл> забравям. А, така, това, което, в смисъл, което, причината, по която го поканихме, всъщност идеята за дел доцента на Гаврилова, а, тъй като мислехме за някаква тема първоначално около хляба. И всъщност хлебар правят нещо много интересно, в те правят хляб, който е хубав, очевидно. А, но това, което е другото интересно, поне на мен, което ми беше интересно около Александър е, че той няма тази професионална квалификация, както всъщност и повечето ни участници на готвач на ресторантьор. Той бе от съвсем друго професионално поприще. А, четвъртият ни гост е Ралица Касимова. Това е един от основните двигатели на Хранкоп. А, Хранкоп са две, а, смисъл, не знам дали идваш като Хранкоп или като организатор на пазар на Римската стена, но те са свързани първоначално беше колектив, функциониращ на солидарен принцип, който се опитва да свързва производители с потребители, производители на земеделска продукция основно. А, отново за тях научих от капитал, в смисъл съжалявам, не е твое позициониране. Така, доколкото аз знам, те започнаха като група, която всеки пътуваше и доставаше стоки. В момента нещата са по-организирани, по-централизирани, сякаш. А, и втората ни иници... дейност, иници... иници... това е така наречения фермерски пазар. Това е пазар на производители на римската стена. И последният ни гост, т.е. последният човек, просто хронологически, с който поканих, благодаря за последните две идеи на Бистра, всъщност, която ги предложи. Това е да дъшавш... Тафар Шабан, извинявам се, който а, идва по-скоро като представител на Slow Food Yacht Network. А, Slow Food е движение, което се възниква в Италия в 1986-та година и Yacht Network е ча... в смисъл, както поне вчера разбрах, е част от това движение. Той ще ни разкаже за разликите, надявам се, а, между двете. Ще ни разкаже с какво се занимават. Една от най-интересните, поне за мен неща е това, което те правят като Ark of Taste. Доколкото знах това, Името и дволутар къв НОА. И това е набор от техники, продукти, сотове, породи, които се считат за ценни. Защо се считат за ценни, ще говорим. Така, аз свършвам с представянето какво ще правим. Сега, идеята е първо, всеки от тях да разкажа да малко повече за себе си, с какво се занимава и с какво, и с какво, какво а, с, не само с какво се занимава, но и какво е отношението към храната, което има. След това ще отворим а, да, пространство за дискусия и най-накрая ще ядем. Но ще ядем най-накрая. Имаше тук едно предложение да ядем по средата, но... <съправда> но то отпада. Аз предлагам да започнем по същия ред, по който ви представих, за да не обръхваме хората. Така, чуваме се добре. Здравейте, много ми е приятно. Благодаря на Велислава за това, че направи това събитие, че ни покани. Аз съм представител тук на Multiculti, а, което стартира като неформална група преди повече от 3 години от приятели, които харесват храната и харесват чужите култури. В един момент ни храна че ще бъде супер, ако ги обединим заедно. В момента вече сме с дружение, имаме много на инициатива, но ще ви разкажа за тези три, които са свързани с храна. Поред. Първото е Multiculti Kitchen което представляват следобеди, посветени на кухнята и културата на определена страна или общност. Вече сме направили над 15 събития, т.е. посветени на общности от целия свят, от всички континенти, освен от Австралия все още. Така че ако познаете някой австралиец, нали, моля. И всъщност, това са такива събития, на които каним чуденци като домакини, да представят себе си по начина по който те решат, т.е. двигателя са наистина мигрантите, които а, избират дали да бъде чрез музика, чрез песни, танци, кино, разни работилници, но винаги има храна. Неже това нещо това е което събира хората много успешно наистина и някаква кратка презентация. Само пред няколко дни направихме холандско събитие. Ето го главният виновник за, за него. А, така се запознаха аз и с Фреди. А, това е, може би, много накратко за мултикулти. Всъщност, това е добра практика според Европейската комисия, понеже може да се а, мултиплицира. Събитията се самофинансират и са напълно доброволчески от всички посоки. А, второто нещо, което а, произлезе от мултикутикича, е мутикути картата на София, която мисля, че получихте то-що. Аз след като направихме доста събития, посветени на, на чужди а, на кухни и култури, забелязахме, че много от тези хора имат някакъв бизнес свързан с храната дали имате ресторанти или магазини за а, такива стоки. Не, самите ние много харесваме да ходим в такива ресторанти, да готвим и да се забираме по край храната. Ръжихме да ги а, картографираме, като освен нали, тази карта, като има чисто информативна стойност, към нея добавихме а, историите на, на тези хора. Техното лично, а, тяхното а, лице, история, а, отпечатък, т.е. А помолихме ги да снипшат на ръка името, името на ресторанта, и художниците на компот-колектив ги нарисуваха чрез тяхната история. Тоест, това не са портрети в акустическия смисъл, по-скоро по някакъв начин представени на визуален език. Това също е добра практика според Европейската комисия. Беше подкрепено от Фондация Работивенеца за граждански инициативи, чрез Дрителския кръг, което всъщност означава, че хората... Дрителския кръг е събитие, на което хората надават за каузи, които харесват. Тоест, вдигат ръка и е дават 50, 100, 200 лева, малки суми, понеже харесват някоя а, идея. И картата беше финансирана по този начин от хората, чрез фарага И втория ни донор е столична община, която иска да даде видимост на културното многообразие в София, чрез храната. Защото това, наистина, работи прекрасно. И по този начин се разбиват пред, предразсъдъци и нагласи, които имаме от медиите и от други места. Това е за картата. В момента работим да това, че сме издали веднъж на хартия, не означава, че работата по, по нея спира. Напротив, добавяме нови места и търсим такива, така че ако знаете някой автентичен, чужестранен или български ресторант или магазин, може да кажете, за да го включим. И третото нещо са кулинарните курсове, които правим с готвачи на Multiculti Kitchen и от картата. Фреди отново е, е един от тях. Неговите курсове се разпродават за няколко часа. А, той ме да може би ще разкаже малко повече за тях това са кулинарни курсове в рамките на една вечер, където се готвят две-три автентични ястия и отново около храната хората си режат моркови приказват си споделят си рецепти истории и всичко останало. Много накратечко това е за Мути Коди Пак добър вечер аз съм Фредрик äh, Бениамин или Фредерик Емануел Бениамин от Ирак. Аз съм бижанец. Живеем тук в България с моята жена, казва Линда. Имам дъщеря Сандра и Джордж. Джордж пак минава за... в кухния работи и Сандра много добре готви. Така се само в кухния работи. Äh, Работих тук много места като ресторанти или бях а, един от на най добрите в Дунара, така казва хората, да. А и крайна сметка, като видях мястото хубаво и харесвам ми много, казвам да взимам това място. И взимах мястото и почвам да работам, слава на Бога, от първия ден беше има много клиенти, защо познай мен, като работих в иракски посост, али като котвачи, иракски клуб и така. Не обичам да говоря много повече, аз работен. Да. А, нещата тук харесвам и повече да има контакти с различни хора, различни светове, различни религии. И стане думата от моят ресторант да видите там има от э, болгарин, има арабин, има италианците, едва кориците, едва э, и с свят. Едва там да яде и харесва храна. Э, може, заради аз почерпям салатата без пари, чай без пари, хлаба без пари. <съща> да, никой едва само зиме салата и хлаби бяге. Да. <съща> и може вие да правите това. Да. <съща> Нещата там, е, наша кухня е малко по специално, Е специално каквото аз готвам, малко по-далечо от пазара. Има нещата, които няма от пазара, ние сам прави, днеска имаме телешки глави, <laughs> който харесва очи или това. има, <laughs> а, и е, повече ние минаваме, защото хората от Азия така, харесва оризъм много и ние правиме, 4, 5 или 6 вида от и храната, да казвам така, повече вегетранти без месо, защото месо готвяме идеално и който харесва, взес месо, може да слагаме месо. И специално това постни време и пазаме тези неща. И заради това днеска оправих малко нещата така, който без месо. Звънявай за хората, които харесва месо. да, можеш да некои ще обсъбуват, да, пак има нещо, да, <laughs> и е, хубавото, в наше място, е, много хора една там чужденци и харесва как яде арабите, много арабите яде за сръце харесва, така, и, и тези хора почвай пак да еде за сръце. Да, без вилички, без това. И това добре за мен, няма да ми ем повече. Да. И почти вече пак идва там да ете по парата, само за с Да. А, одна бабичка мина, винаги минава там, към ресторанта. О Боже, толкова вкусно, какво гответе, много хубаво, много... А, мириша хубаво, каква подправки пользваете? И я казвам, госпожа, това арабска кухня. Добре, втори ден, трети ден, пак мина същата госпожа, пенсионерка. Няма къде да сгуби времето и идва към мен. И аз за работа. Какво гответе? Толкова хубаво ме Казвам, госпожа, това арабска кухня. Може да казваш иракска кухня. Добре, е, правите баничка. аз <laughs> <laughs> казвам, да. Добре, колко струва баничка? Казвам, 30 стотълки. Дай ми една баничка. И аз една петка от донора и бъртех, сложих в салфетката, казвам, представяйте, това е наша банечка. Тя отвори и нищо няма вътре. И после тя казва, господине, арабска баничка, нищо няма вътре. Казвам, госпожа, тук има супермаркет. Ще ходиш оттам, ще вземеш сирене или кашкавал, слагаш вътре и въртиш и ядеш. Да, думата стана, е, хората почвай е, да знае повече за нашата кухня. Да, е, е, кухнята стана както света, стана без граница и кухнята така. Хората почвай е, да дойде различни светове, различни е, култури. Да. E, Важното e, храна, който ние предлагаме там, да не казвам толкова вкусно, не знам, аз не ядем там. Да, ядем от друго място. Да, само пак за хора харесва, не знам защо. Да. И e, различни e, там е e, наше готвоно, аз минавам за с една политика малко по от моите колеги. E, аз имам четири призера и не е ползвам тризари. Не заради токи. Аз наи обичам нещата да взимам от фризера и да предлагам за хората. Много хубаво в ресторанти, ходиш да взимаш кембе и взимаш един камък и слагай от майкрогълна на нея, после слагай малко, не знам какво и е, това и е, давай. Не, ние работиме така. Купувам нещата пресни от пазара, охладени пиле и така. И там в женски пазар, пълна, зеленчуци, такива неща можеш да купуваш. Е, ще слига си генин, ще дава 3-4 домати, хубава, после другата, всичко така, и пак купувам от тези хара. И готваме винаги там, да казвам така, пресно. И когато свърши една храна, няма да готвам другата. Хората почва и повече, за уикенд едва там, петък, събота, наделия, да, и хубавата, една маса говоря на китайски, друга маса говоря на арабски, две-три говоря на български и един я говоря английски и почвам аз да говорим, не знам, 5-6 езика, може повече, да, учим там, да. А, като почвам да работам в ресторанта, защото толкова възможности имам, а, е, почти парите си махат тук и там, да почвам да работим за себе си. Много хора е дойде там, казва, ние я предлагам пари да бъдем партнер или това. Казвам, по-добре да почвам сам да работим и по-малко ще работим. И така почвам, и слава на Бога, почва и нещата да върви. И беше трудно началното да работя сам, да правим всичко сам, защото нямам възможност да за заработник. Сега, слава на Бога, там аз работам, и Фреди работи, аз съм пак Фреди, и Абусанди работи, аз съм пак Абусанди, на арабски така, да. Имаме една момиче, имаме едно момче, да, и кучва е тези да знае работата, имаме една баба, и две да чисти, и можах да правим нещата. Да, и аз мисля това всичко идва от... Любовта, който имаме за скленти. Ние обичам всички. И винаги аз обичам всички хора да има между си любовта. Защото нашия вярата така, нашия вярата е любовта. Заради това аз харесвам много хората, като едва там, много хора едва там, казва, О, Боже, толкова аз съм гладен, идвам тук да едем. Или никой идва там, казва, извинявайте, това се свърши. Или е, в момента не работен. Ние идвам далече, искаме да ядем. Да, да. И стана думата така по-приятност. Стана всеки да влиза и там и сервира и там, да казвам, self-service. Няма кой да сервира. Ако чакаш да сервира, ще стоиш там до утре. Една чаша вода няма да давам. Едвеш там, взимаш чинията и ако има безвъзможно, влизаш в кухнята да ми изчинията. Да, ще имаш 10% повече. Добре. Uh, а да uh, Благодаря много, като чувате мен толкова много да говоря. И мерси. Александър Дерижан се казвам. Uh, аз съм си българин, дядо ми е арменец и там е фамилията. Баба ми Гаркиня. При нас нещата да се стекоха така, че ние вече не знам, повече от 10 години се занимаваме с гастрономия. Супер спонтанно стана. Аз съм юрист. Жена ми, жена ми учи информатика, но понеже учихме в Мюлхен и решихме спонтанно да се върнем с им приятел да правиме бар. Той се отказа по средата, ние го направихме заедно, само с жена ми сами. И така започнахме да влизаме в, в това нещо. Общо взето сме осъществили мечтата на всеки. Аз почти не познавам човек, който не иска някога да има заведение, което е голяма беля, мога ви кажа, защото това е ад, смисъл, че е, наистина е страшно трудоемко нещо и накрая трябва да се плати е, всичко. А, имам но, да, просто имам, имам страшно много приятели, които са, са, са започвали да правят такива неща и е, си го представят как минават между клиентите с чаша вино, на здраве, на здраве, много е хубаво. Е, има и такива моменти, но, но това са просто моменти. Оттам нататък е сериозен труд, особено ако искаш да направиш нещата като хората, както и е, Фреди е, коментира, понеже аз не се познавам с него, това, което чух сега, и той, и той, и той готви прясна храна. Това е наше, как да кажа, основно, основно нещо, което, от което ние никога-никога не отстъпваме, и това е да готвим само прясно. Общо взето, честна кулинария, това е много важно нещо. Вече и доста колеги започват да го практикуват, което е страхотно. Смятам, че малко по-малко отминава времето на от фризера, от фритюрника и нали? той е схема на кухня, защото това е нещо, което дори хората вкъщи вече не ползват. Просто е, не може, има такива възможности, защото и аз ходя по всеки ден на женския пазар е, и пазарувам, е, то е много, как да кажа, е, темпераментен е пазара, е, когато се пазарува там, но е, има неща, които не могат да се купят на друго място и, и меса, и, и зеленчуци. Просто човек трябва да ходи, а, да се абстрахира от средата и от мръсотията и да изгради контакт с а, правените хора там. Има а, жестоки неща, които може всеки един да се пазарува. И ти е красив, можеш, можеш да ходиш на красива. има, да. Те са, те са много атрактивни. Четири <сък> за лекче чебата Така е, смисъл... А... Страхотно, защото наистина е приясно. Другото, което правим е да, е да продаваме био, колкото е възможно да се калкулира. Защото био е, е супер готино нещо, но е, когато идва от другия край на света, тя става скъпа и в ресторанта също така е сложена оценка и се калкулира трудно. Там, където може да се калкулира, готвим био, но. Това, което ние готвим основно, е да готвим чисто. Да не, не, не използваме никакви, никакви химикали, никакви добавки, нищо, никакви готови сосове и бульони и там каквото има готово и така. Всичко си приготвяме сами. А това с хляба е пак от нужда, защото просто нямаше, когато отворихме ресторанта на шишман, нямаше просто откъде да да се снабдяваме с нормален хляб. И по принуда започнахме да експериментираме и се, как да кажа, да се заребяваме, купихме си фурни с камък и продължихме. Ходих, пътувах в Франция, в Италия, в Германия, рових се по техни фурни, гледах, пробвах и със страшно много печене човек минав през някакви етапи и стигнахме до там, че почвам да печеме много приличен хляб, който със сигурност е, как да кажа, може да се даде за пример, защото си изтрув. Всеки може да го направи вкъщи, аз съм убеден в това. Въпросът да е да има някакви познания, базови и да пече. Така че ние и с печивата продължаваме тая наша традиция да, да, да правим честна кулинария, без е, смисъл. Когато предлагаме нещо и то струва някакви пари, та, те, то наистина струва толкова. Въобще не, не спекулираме с, е, с цените, нямаме замествания и така нататък, което е много важно според мен, за да знае човек какво слага в себе си. Защото това нещо на нас ни дава заряда храната, е просто, не знам, много малко хора си дават сметка, че не е толкова просто да напълниш корема и да се приключи. В смисъл много е важно какво сложиш, кой го е приготвил преди това, а, така че а, моя съвет е да не се доверявате на веригите, а да ядете на по-автентични места, такива малки, където хората работят или са обучили хора, които работят от дълго време, изградили са дълги отношения, нямате кучество а, през една седмица или през месец а, да идват и да си заминават хора. Това е много важен показател, защото така а, по някакъв начин а, се изгражда това, което собственика иска. И, и, и храната наистина си струва. Така че а, на мене ще ми е много приятно да дискутираме храната като културен феномен, защото тя е такъв. Около храната вече е супер модерно хора да събират, готвят заедно, говорят си, общуват. Предполагам, че ще навлезе и това нещо с тези вечери, които са тези поп вечери, да се, да се прави меню, да се събират хора, които не се познават помежду си. Някой да приготвя храната или да участват всички в приготвянето на храната и да си говорят помежду си, което е много добра възможност хора, които са от, от различни социални сфери, които по друг начин не могат да се срещнат и не, няма как да завържат никакъв социален контакт. В, на едни такива вечери могат, защото и в, например, в един ресторант или в едно заведение те са, те, те са изградили някакъв типаш на клиенти. Да кажем, при нас идват един тип хора, при Фреди идват по различен при друг други и а, трябва да има сблъсък на, на, на тези социални слоеве, те да се срещнат и, и да не си говорят непременно за работа и за пари, а да си говорят за всичко друго, от което хората се интересуват. Така че храната е един много хубав магнит, около който може хората да се събират и да си говорят и според мен това има страхотно бъдеще, развиват го хората насякъде. Мисля, че тук ще се появят подобни вечери или обеди и всеки такива, защото това е страхотна възможност. Хората го виждат, виждат и по празници, събират се семействата, приготвят нещо заедно, там, дали козунак или каквото е тематично, защото това е страхотна възможност да се общува. И накрая, когато хората общуват, те харчат някаква енергия и е страхотно накрая да могат и да се нахранят с една чиста и хубава храна, така че от това по-хубаво няма. Е, ние сме в този етап, в който това не може да става ежедневно, всеки ден и всеки е заетие. И затова трябва да отида някъде да, да си купи. Хубаво да си печеш, ама не може всеки ден да печеш вкъщи, Особено ако да печеш с квас и така нататък. Доста е, как да кажа, енергоемко. И затова трябва да има и места, къде да може да си купиш. Но, но това според мен е само един момент. Много по-важно е хората в къщи да готвят и да пробват. А това ще се случи, когато те се въодушевяват като отидат някъде и пробват нещо, което си струва, после е много вероятно да иска да го пробват вкъщи. И въобще не е нужно да се получи същото, важното е нещо да се получи. Даже може да се получи и по-хубаво да човек да си го напасне по негови вкус, но най-важно е да се ползват хубави, чисти продукти, качествени. От там нататъка винаги нещо ще стане с храната и тя ще се яде. Ако се ползват, а, сега съжалявам, но ако се пазарува само от супермаркети, големи, където за жалост. Много трудно може да се изнамери някаква нормална храна. Това, което и колегите правят да, да защитават такива традиционни неща, като смилянския вод, като разни сирена, породи, овце и така нататък. Това е, е най-ценното, което имаме. Трябва да се обърнеме към него, да си платиме за това, защото то струва пари. Него работят живи хора. Нормално не е, не е... Това е абсолютно... От, индустриалното, от индустриалната схема. Няма вътре нищо заместително, тези неща се развалят. Така че не е лошо да си платиме честно за тая храна и да се наслаждаваме, защото там е нашата сила. Имаме, все още имаме страхотни продукти и сега се произвеждат много чисти неща. Тук, за жалост, голяма част от тях се изнасят и не стигат до нашия пазар. Ние много се бориме, срещаме големи проблеми, продаваме домашни сладка, домашни неща на ръба на сме, с Това да не кажа, че сме под ръба, защото когато дойдат от Агенция по храните, когато го е направил слония капсъзов, примерно в къщи, как да го мотивирам, но поне бориме се, за сега намираме разбиране, Плащаме си за това, защото на края на месеца си плащаме ДДС-то на всички тия буркани, защото тия хора нямат отглед да издадат фактура. Но а, а, това е начина, аз се надявам по някакъв начин да навлезе тая възможност, да може хората в гастрономията да продават. Както е на Запад, отива на пазара, купува си, защото ако отидете на женския пазар, никой не ви издаде фактура по никакъв начин а, и просто няма как да стане. И това човек просто трябва да го преглътне. Защото... А не би трябвало да е така. И, и, и не би трябвало аз да, да съм неспокоен, че утре някой ще дойде да ме за това, че продавам нещо, което е чисто и е истинско. За съжаление, сега положението е такова. Но предполагам, че ще се промени. На Запад не е така. Не са такива строги, изискванията и, и абсолютно безуми в някои отношения. А, напротив, там точно тая локална а, храна се подкрепя по под всякаква форма. Ние също се опитваме да я подкрепяме. Разбира се, и за нас работят хора, плащаме найеми, треди скарваме и пари, но а, опитваме се по всякакъв начин да подкрепяме това, което се прави тук, на първо място. С хлибът в ние внасяхме брашната, а, първо си внасяхме брашна от Австрия, след това видяхме, че тук има Колкото и да е малко, се съди и не воражна пшеница, да се съди и не воражна ръж, има всичко. Човек само трябва да се разрови и да види, че има всичко. Така че това е един апел от мене към всички, да, да ползват локални продукти и вкъщи да не спират да ги готвят и сте да си експериментират, и като не могат нещо и не им е ясно да питат. Защото а, те, които са, как да кажа, хора, които са истински професионалисти, макар че аз нямам образование за готвачност, съм чел страшно много и, и съм готвил много и такто так, така си изгража един човек в кухнята, а, тогава а, този, който е, разбира и е професионалист, никога няма да откаже а, съвет или коментар и, и, и, и всичко. И те, кои, аз не мога да го разбера, това хората, които се страхуват да споделят. Това е за мен е гигантска глупост. Просто... Трябва да се споделя, за да може всеки да се докосне и да види, че може и вкъщи, и че може и най-важното е да, да, да готвим на, на децата си а, чиста храна, защото в тези ранни години а, тогава се формира вкуса, след това вече е изключително трудно някой да го убедиш, а, когато е станал тинейджер, а, че Марулата е по-добре от, от пакетчето и става голяма драма с здравето на децата. Не трябва да е така, просто трябва да готвим на децата. Така че това е другото нещо, което за мен е много важно и да ги включваме в приготвянето на храната непрекъснато. На тях им е интересно. Това е от сега. Благодаря много. Ние трябва да затвориме ресторанта, ако всеки от вас готви в къщи, <съща> се не без работа. Да би си чу. Да. А, аз първо ще кажа, че много се забавлявам. Тук се оформиха българско маоциство има тук, според мен. Си се... Просто се оказахме доста с някакъв чрезатранен происход по някакви посоки такива, източени. Да, забавлявам се. А и мисля всъщност, че а, си носим кулинарията. Да, с гените, но това е тая подробност. А, аз съм координатор в Хранкоп. Хранкоп София, тъй като Хранкоп вече е движение в цялата страна. И също така участвам в екипа, който координира фермерския пазар на Римската стена. Две инициативи, които целят да свържат потребителите и производителите на чиста храна. Като чиста храна може да бъде биосертифицирана може да бъде екологично отгледана. Хареса ми термина честна кулинария, всъщност честността и доверието са много важни при нас. Много важни са между потребители и производители и в тези групи. Защото когато една храна е отговорно отгледана, тя няма нужда от сертификати. Когато можете да видите този, който отгледал храната ви, респективно този, който потребява храната ви, ако вие сте а, производителя, съвсем друго отношение се създава към производителя и към потребителя. Съвсем друго отношение се създава към продукцията, към храната, към това, което поемате. А, съответно, така непосредствените ефекти от такъв род общуване, това е уважение към а, храната и към тези две участващи страни. Също така уважение за читане на елемента сезонност, защото свикнали сме последните години всичко да има по всяко време на годината, включително в момента Диня, Ягоди и така нататък. Знаете, Диня, Ягоди... В това време на годината какъв вкус могат да имат и каква хранителна стойност, зачита се елемента сезонност, т.е. потребявате когато каквото има, когато каквото е дала земята, в каквито варианти го е дала, но наистина, както каза Алекс, имаме огромно изобилие от вкусове, от а, запазени продукти, а, голямо разнообразие. И мен лично, като човек, като потребител и като човек, който обича да се занимава в кухнята, членуването в тези, тази група ме научи на много на, на изобретателност, защото м не, познавах, не познавах толкова много продукти, колкото се отглеждат тук. Не знаех за полезните им свойства. Това е, нали, там човек може да залипне лесно. Говорим наистина за вкусове, разнообразие, за съчетания. За, за начини, по които може да получиш една типа, която повечето хора си представят тикваник или печена на тиквами. Не, всъщност, нали, веднага може човек да се сети за още 5-6 варианта, а, по които да е експлуатира. Хранко са затворени групи. Може би някои от вас са запознати с това. Хранко се влиза с препоръка от 10 член на групата, точно заради това доверие, което трябва да се съхрани помежду членуващите. В същото време фермерския пазар отворена инициатива. Там повечето производители са а, диосертифицирани, някои са саморегистрирани производители. По някаква причина не искат или не могат да се сертифицират. Това не е задължително изискване. А, м и, и, и всичките са препоръчани от Храникоп групите, т.е. това са хора, с които отношенията са тествани във времето. Така че э, всяка султа можете да, да изпробвате всъщност за, за това, за което говоря, т.е. този род отношения, когато човек свикне да, да знае откъде е дошла храната му, после особено когато влезеш в магазина и просто някой ти продава, продава някакъв продукт така, анонимно. Т.е. ти не можеш нито да обставиш благодарност или похвала за нещо, което много ти е харесало, нито да направиш рекламация. Ако направиш рекламация най-много да бъдеш нароган, дори нали, няма да бъдеш компенсиран в никакъв случай. А, това е смисъл. Аз мога да говоря, че са наред наистина, и, и, и за пазара и за хранко-опгрупите, но това е на каратокон. Двете проявления на, на екипа, в който работя. А, аз съм Дафар. М -м, може би от името разбирате, а може и да не, а, че всъщност моите двава родители са също от Ирак. А, и двамата са агрономи, преподаватели и така нататък. И горе-долу цял живот съм бил а, обречен да се занимавам с храна. А, въпреки това съм завършил бакалавър компютърни системи с това се занимавам професионално почти. А, но от може би 6 или 7 месеца се занимавам с активно, проактивно, с устойчива храна. А, всъщност до, до преди тези 7 месеца не познавах никой в Slow Food в България. А активно, про проактивно се свързах с хора и а, днес съм координатор на младежката мрежа в Slow Food в България. И всъщност след малко ще кажа какво е Slow Food, а, за тези, които не знаят. Но смятам, че смятам, че защо започнах да се занимавам с а, тази устойчива храна? Защото виждам, обичам да готвя. А, и виждам, че в България все по-рядко може човек да се нали, през а, а, стандартните канали да се снабди с качествена добра храна. И от друга страна пък виждам, че има адски много производство. А, адски много хора се занимават с производство на добра, качествена храна. А, но тази така, групата хора, които успяват да достигнат до нея, а, е някак си ограничена. И моето желание беше да а, направя нещо, с което да а, отворя тази храна до всички. А, може би, а, така, до някъде визията ми се доближава с тази, с тази на Ралица, с тази на а, Александър, или може би някои от Вашите, но а, реших да се захвана с Slow Food Youth Network, защото ми харесаха доста идеи в международните, международните дейности, които правят а, по света. А, какво е Slow Food? Slow Food е едно движение и много други неща, организация, 100 000 души, 170 държави, но това няма значение. Slow Food е добра, а, чиста и справедлива или честна, както казва Александър, храна. А, това е едно движение, което се опитва да свърже а, цялата верига между производителя на а, така а, как да го кажа на на <съща> <съща> Да, фермера до ученията, така да се каже. Нали, това е една толкова вече банална фраза, фарм по форк и така нататък. А, но по-скоро не е толкова от гледна точка на верига, а колкото до културната връзка между, между двамата. А, а пък младежката мрежа на Слофуд опитва да включи а, младите хора в, в тази. В, в тази комуникация да запознае младите хора с производителите на храна, а, дали а, фермер, дали кулинар, а, и всъщност чрез, чрез този контакт да ги зариби, да се занимават с храна по един или друг начин, дали да просто да си избържат едно яйце или а, да се захванат с собствен бизнес или. А, да се захванат с някаква такава инициатива като, като хранкоп или пък да, да се занимават с мултикулти и нещо такова. Така че да, това е в общи линии, което мога да кажа като представяне. Просваме един микрофон. Така. Ако няма въпроси на този етап, събредете си мислите, аз а, си бях набелязал някакви неща, ние някак си ги започнахме тези теми. Единият беше това за как всеки от вас а, мисли в смисъл, нещо, което нарича истинска, устойчива чиста храна. Но сега нещо друго ми а, изкочи, като, а, като говорехте. Старва ми се, че всъщност по някакъв начин, свикнали сме обикновено да мислиме хрането като нещо въздано с консумацията, а всъщност всички говорите за производители. Какво е... Откъде според вас идва тази поменя? Защо толкова изведнъж става важен производителя? И всъщност никой не говори за яденето на храна, всеки от вас говори за приготвянето й. Ами, храната, всъщност, освен че е продукт на и производство, храната всъщност е израз на любов, както каза, може би, Фреди. А, така че, приготвянето на храната, особено пък с приятели и за приятели, е, може би, най-приятното нещо. А, и всеки, надявам се всеки един от вас да е усещал това, това удоволствие, ти да сготвиш нещо и то да хареса на някой друг или пък заедно да... Един е да направи салатата, другия супата, третия основното и така нататък. А, може би. А, а от друга страна, в годините на индустриално производство сме загубили тази, тази емоция, а, която, която е вложена в храната всъщност. А, и тогава, когато храната всъщност е продукт на натискане на един бутон, и се задвижват едни зъбни корала и започва да работи една поточна линия, тогава няма емоция, тогава няма, няма чувство, няма, няма удоволствие. И всъщност, според мен, това е основната причина да. Днес точно ние да, да искаме да се занимаваме с производство на храна. Има и още нещо според мен, че хората, които сега в днешно време произвеждат храна и то като хората, това са истински герои, защото няма по-ценна стока от храната. Тя е и, и определяща, защото не може без нея да се функционира. Така че това е нещо много трудоемко. Това са хора, които са, как да кажа, в кавички, заставени да живеят извън големите градове, да, да стават рано сутрин, да лягат късно вечер и накрая а, те, а, това, което те правят е, е, е много важно, защото точно продукта на тези хора няма никакъв достъп в големия град до него, защото виждате какво става, всички малки квартални магазини се, се затварят и се отварят големи вери там въобще по никакви, по никакви е, стандарти та храна не може да влезе, нито в Данчу, нито е, от агенцията по храните не могат да я допуснат и, и тя не може да стигне до крайния потребител, което е, е страшна загуба, защото тези хора се блъскат като ненормални по селата, за да може накрая да изхвърлят половината от това, което се го произвели, а другата половина някой да го купи абсолютно за без пари, което просто не е честно. И затова той е 3 и въобще не е толкова важно той сертификат, който е дали е бил или не е бил. Да, хубаво е да е сертифицирано, тогава да кажем, че сме, знаем гарантирано, че храната е чиста, но още по-важното е да, да знаем то, точно лелята или чичото, който го е извадил, защото за мен също е много важно в ресторанта, понеже и аз сега работя с един чичо, който ми мели брашно, който е олимпийски шампион по бокс и така, да много интересна. е нали Всички сме лекни такива, но а, същата работа, аз го знам, той е човек, познавам го лично, знам къде му е житото и къде му е ръща и знам, че той не слага вътре нищо, което е много важно, защото нашия хляб, ако има нещо, не може да се получи хляба. Просто такава е технологията, че там не може да се изложи. Но а, за това, за което коментирахме, че защо става толкова важно? Защото то почти изчезва. Е, това, е, това е важно. А, а реално има и защо всеки иска вечерта, да се прибереш и като си изготвиш нещо, то да е като хората. Или като отидеш в ресторанта, който е вече драматично, защото още в малко ресторанти има и е такива семейни е, кръчмета и сега има и модерни привък, като у нас, да кажем, по лайфстайл заведение, кои, където се стараят хората да, да работят с нормални продукти. Оттам нататък масовото нещо е а, само да се гледат а, калкулатора, какво ще излезе на накрая, което е жалко, и това се вижда в чинията и това не може нищо да се направи. И затова са тия теми, дето ги говорим тук. Това е един вопрос. Не, си много идеалистично звучиш, в което горето, И все пак няма ли някакъв икономически интерес в този тип бизнес, като Вие препарате? Защото ако наистина това е по-качествената храна, тя трябва или късно трябва да се намажва на пазара, който се върчат да вредат тия неща. и така. да се ще победат в ще победат и Има нищо идеалист. Икономическото е следното, че всеки като се хване да върти един ресторант, го прави за печели пари и да си храни семейство. Това е нормално и иначе има червен кръст. Но а, истината е, че ето сега, ние е, в хлебарницата работи нашото, една година точно и има е, феноменален успект. Мисля, че ние въобще не можем, ние доскоро доставяхме хляб на различни места, и изпряхме доставките, защото въобще не може да, да изпечеме. Ето един покъл. И не сме само ние. Има и други колеги, които пекат чист хляб а, и той се продава с 200 е много обречено, това е нещо обречено, което... Напротив, не, не, Напротив, напр... не, не, искам да кажа, че стартовата позиция е от много ниско в момента. И това е, за голяма жалост е само център на София. Това е обреченото. Иначе, ако отидете в Пловдив или в Пловдив град, там няма въобще почти възм... къде се нахраните нормално. Е, това е трагедията. А около тези градове се произвеждат Истински чисти неща. Това е лошо. Че връзката е абсолютно прекъсната за сега, но ето, коментира се лека полека, Няма спор, че, че това има само бъдеще. И числата го доказват. Примерно биопроизводството и биопазара расте, мисля, че в абсолютно двуцифрени всяка година размера на пазара. Той пак е под 1%, но, но расте. И така, че няма как. Мисля, хич не е песимистично. Даже аз съм хипероптимист за това. Аз бих искала да върна малко назад относно аспекта честност и отношенията с производителите. А, защото, когато, когато заплащате директно на производителя, вие знаете, че вашите пари отиват при него. Тоест, там няма извиване на ръцете, а няма изнудване за колосални отстъпки. И това нямаше да го знам, а ако не ми се беше случило, едни няколко десетки тона ябълки бяха в 2012 година, които в кооператива се предлагаха за невеликата сума от между 80 стотинки и лев и 50 на килограм. И хората си взимаха по 5, по 10, по 20, 30, още който както може да съхранява от едно предприятие на тези производители бяха предложили да ги изкупят на 17 или 18 стотинки на килограм. За мен беше престъпно и чудовищно просто да чуя подобни, подобни предложения. Мисълта ми е, че елемента а, честност просто е изключително важен в тези отношения. Дали тези хора, производителите, дали имат само този поминък или дали са избрали с това да се занимават, те са избрали да обработват българска земя, да запазват български сортове, да не изнасят и всъщност това, когато, когато заплащате честно, адекватно техния труд, това е признание, това е стимул, факт, че хран, хранителните кооперативи, хран групите, стимулираха доста производители да се развият или някои да се захвана, т.е. потребители да станат производители. Този, тези, наличието на такива групи, на такива отношения на такава сигурност, че следващата година ще има кой да потребява продукцията ти, стимулира много и стимулира трайно и наистина нараства този интерес. То си е тенденция, която просто няма обръщане назад. Вече, вече така ще си върви в Всъщност, може да се каже, че производството на храна под една или друга форма е акт на патриотизъм до някакъв степен. Колкото и банално звучи или колкото и абстрактно звучи. А, никой няма да, да, да, да, да ти напълни хладилника или да ти напълни търбуха ако не се захванеш сам да правиш, да правиш нещо. Дали да седнеш да напишеш компютърен код или да, да, да хванеш лопатата и да обработиш земята. А, нещата трябва да се правят от хората за, за, за местната им общност, а, и по този начин храната всъщност е нали, една, едно от условията да, да съхраняваме общността си. Защото ако разчитаме 99 внос на 99% вносна храна, няма абсолютно нищо лошо в това да имаме разнообразна храна, идваща от различни краища на света, приготвена по различен начин. Но. А, има нещо криво, когато виждаме, че храна, която може да се произведе в ареал от, или, или, а, в 100 км разстояние от нас, ние да внасяме от 1000 километри И то на по-ниска цена. А, това означава, че нещо е много криво в цялата система. А, от там идва момента с а, отчаяността. Защото а, ние тук говорим за мащаба на малки, малък, един малък град, София, милиони нещо, два милиона. А, всъщност, това е един глобален проблем и всъщност, той се, а, за да се върна нали, на въпроса на Велислава, защо точно сега а, се захващаме, толкова много хора се захващат с храна. Точно сега а, храната е продукт, т. Тя, тя се е обмен на стока на стоковите пазари. Храната не е вече продукт на а, усилия, не е продукт на. А, ня, губи човешкия си облик, и тя се обменя в Чикаго или в Лондон с котировки, които флуктуират нагоре надолу, и оттам се определя а, това, че ние. А, Изнасяме зърно за Близкия изток, а пък внасяме от Украина, защото така печерим малка разлика и оттам идват едни километри в Улдмайлс, които храната обикаля по света и извършва едни отчаяни цикли и оттам полските домати са по от тези в, в 1 май. За вас храната има особен статут. Тя не може да бъде като бензина, като телефоните? Не, не. Тя не, не може да бъде... Корея, а не Храната... Може, може току-що да засегнахте много нещо вътре в душата ми и затова може би реагирам така емоционално. Храната не може да бъде услуга, храната не може да бъде комодити. Храната е, храната е култура, храната е традиция, храната е хора. Това са хора, които я произвеждат. А съгласна ли сте? Същото нещо или с а са, а са, исках, исках, да с лекарството. Аз това исках да добавя. Исках да добавя просто. А, храната е издравя. и здраве. И това... е, това... Х... Не. Не. Не. Не. Не, но ще ми отнеме доста време просто да го обясня. Храната, която е озряла на корен, която е. А, която е отгледана в условия, в които вие сте и живеете не само, че не води до и тя може да, да замести а, традиционната медицина. И, има... Проверено е многократно. И факт, че... А, скоро, примерно, имах така, личен момент, малко посещение при дерматолог, коментираме някакви неща и казват, избягвайте млечните продукти. Аз казвам, защо да ги избягвам? Писто, аз обичам, ползвам всеки ден така. Ами заради антибиотиците, с които третират животните, те преминават в млякото и аз, всъщност, аз от 2-3 години имам достъп до продукция, която не е третирана. Доколкото знам, разбира се, няма как да си едновременно навсякъде, но фермерите, които потребявам продукция, просто те не, не лекуват животните си с антибиотици, не пръскат с препарати и така нататък и всъщност... Казвайки, нали ограничайте млечните продукти, те имат правит всъщност, че млечните продукти задължително вървят с антибиотици. И това са неща, които вече те са си, си устойчив същание. Храната е здраве категорично. Има начин просто а човек да се храни достъпно, чисто, достатъчно вкусно и разнообразно и в същото време да не му се налагат лекарства. Това е В хранителните кооперативи много често борим а, такива нагласи, а, че биото е скъпо, тук не говорим за био, говорим наистина за чиста храна, затова за това започнах с чистата храна, отговорно отгледаната. че е скъпо, че изисква специална нагласа, че изисква посещение в, а, а, нали, на конкретни търговски обекти, магазини и така нататък, ами не, всъщност се оказа доста по-лесно. Доста по-лесно и няма да крия, че и в, в семейството си аз и до момента боря такива нагласи. С родителите ми имаме подобни разговори и стълкновения. И когато те дойдат при мен, аз съм приготвила най-обикновената леща, най-обикновен хляб. Дали съм приготвил аз, дали съм взела от производител, mm -hmm. който съм отделал кооператива. И, и се по някаква обикновена супер вкусно вечеря. Това е толкова хубаво, защото е толкова хубаво. Е, моят апардимент има същото като при вас, само дето аз не съм го взела от магазина на еди каква си цена е. На цената, която би трябвало да бъде реалната. Т.е. там да не е, е правен компромис с, с ставките и с качеството, за да намерим по-ниска цена, а всъщност, всъщност е адекватната цена. Никакъв случай не е висока. Съм, по три пъти на ден. По три пъти на ден. А? Да, <съм> храната е доста по-голяма отговорност, отколкото какви. А Нека започнем от там, че.. Храна, а, .е. храната е продукт на до някъде земеделието. Нали? Не само на земеделието, но до някъде на земеделието. А земеделието е така наречения labor intensive бизнес. Тоест, .е. той е, изисква а, работна ръка. Няма как, колкото и а, а, сериозна механизация да измислила Зелената революция, няма как храната да се произвежда без човешка ръка. А, може след а, около 100-200 години да измислиме роботи, които а, с експертни системи да решават точно какви сортове, точно кога, точно къде да поливат, но все още не живееме там. А, и се надявам а, а, а, храната да остане под човешки контрол. А, храната е работодател. Храната е най-големия работодател в света, в световен мащаб, в развитите економики, в развиващите се економики. Навсякъде тя е най-голям работодател. А, разбира се, сигурно не и в държави, в които няма земеделие, нали? но а, не говорим, говорим в общия случай. Няма как в такъв случай тя да е поставена на едно, едно дередже с... А, Текстилната индустрия или с фармацевтиката или с IT индустрията или нещо друго. Това, това е основният делител. Александър, така беше, че Александър ви даде преди това обича с Александър, гласилка, цвети и, и черта. Така, значи, на мен възникнаха много въпроси, обаче особено към Александър и към правица. Тъй като преди една седмица бяха курс по градско сведение, точно човек, който участва в пазара на Римската стена и на пет пазара в Иван Базов. А, тъгав, тъй, той ми разказа първо, най-много няма и доверие на бабите, по нали, от това отношение с което е на бабите, на чичвците, защото нали, няма такова нещо, като нали, се пак те произвеждат много малко продукция и иска да искат да изкарат някакви преди тия неща. За време не са запознати по това, по какъв начин да си пръскат там местата, не знаят точно кватерата, не броят пътечките и често пъти слагат повече, не знам фирмеците или му други амония литра, Препарат, и... Препарат. да се витра и препарата. Да, често пъти не са добре премери, още повече, то качан да разказва редица истории, за, примерно, някакви баби, които продавали консервно това, колкото. Нали, толкова големи, пък по по-големите ги пазли като пъкъши за специалните клиенти. А, и това, е, това, което той ми каза, беше, че по принцип е хубаво да се обработват растенията с някакви препарати, но да се спазват определените регулации, че може би най-много доверие може да има, ако не си си произвел и само храната защото честно си доверя, това, това е нещо много хубаво, но когато влизат в нали, економически отношения, все пак това нещо винаги е под въпрос, тъй като на мен може да е много симпатична бабата или чичкото на базара, но в крайна нали, сметка това е иска да... Аз, той да ми стане симпатичен, си е печен, взема някакви дома. Специално за базарчик ми каза, базарчик, нещата са за... Мисля, че се получили един такъв много дебел плаз, където всичко, ни което се опитва пробива, освен определената култура. Да, добре, няма влиза в подробности. Единственият въпрос е, не мислите, че може би са нужни някакви законни регулации, които према, да върнат употребата на препарата да от 72 или 3 година, където беше, защото сега в момента е с 10 пъти завишено, примерно от 9 грама от 90 кг грама на векар, амония или силитра. И същевременно дали не е нужно на средно големите производители, просто да бъдат наложен по-добър по, по контрол от страна на държавата, защото със сигурност си на древните производители няма как да им се наложи на градината. И това е Сега аз без да съм никакъв експерт по земеделско производство, но контактувам с такива хора и това, което знаме, това са чичовците. Нямах предвид, че той му е моя чичова и всъщност мелницата му е гигантска и обработва в огромни площи, но е жив човек, не е София Мел, извинете, където са, примерно, те са австрийски консорциуми и имат сигурно не знам колко стотни мелници. И там са само директори, които наистина гледат само схеми и числа. А, а той е чичо, примерно, какво ми каза на мене. Аз съм треньор, аз знам какво съм, какво съм давал на спортистите, знам ali, какво е. Имам внуци и аз искам честно, просто да, да не слагам нищо. Има си лаборатория, не е някакъв, такъв, да кажеш, просто си ръси там нещо. Напротив, има си човека, има си лаборатория с лаборантки, меръци, показатели. Вижда пшеницата, която е силна, мерия, която не е силна, отива за фураж и така нататък. Но това за контрола е много важен момент, обаче това е такъв супер фундаментален въпрос, защото това е какви сме ние. Ако ние сме такива тирикати, примерно с бъкшиши и така нататък, ако работим, никакъв контрол не сработва. А, а, а това, което казахте за нормите, е а, много интересен. въпрос, ама той е много обширен, защото има производство, което въобще нищо не, а, никакви химикали не се използват. Примерно биодинамичното земеделие, там а, се съобразяват циклите на Луната и а, се пръска единствено с, те са като настойките, дето ги пиеме като се разболеем. Примерно смесват се а, билки и от тях се извличат а, все едно чай. Например, аз има и приятел, а, а, регистриран биодинамичен производител, произвежда розово масло, и разбира се, 99% всичко се изнася. И лавандулово масло, и всеки такива етерични масла. И той каза, на мене ми се смеят, от трактористите, че пръска морозите с чай. Защото такъв е принцип. Изкопава се една голяма дупка, пълни се с билки, слага се вода, и това е, после се събира и с това нещо се пръска според фазите на Луната. Човека си има добив и непрекъсто се разраства и всъщност е огромен производител. Така че, има възможност да се гледа чисто и, и да е ефективно. Не е въобще не... Това, а, а това, което говорихме за, за храната, дали може да се природни към всяка една стока, аз имам следното мнение, че не може, защото храната е... А, всъщност тя е жизнено важна. Предполагам, че следващите години храната и водата са двете неща, без които хората не могат да живеят. И когато не, не си нахранен, въобще... Просто да си гладен, тогава вече ти се озлобяваш, нали, да можеш да умреш без храна. Това, което големи. Да, големи, не може, живота не може, биологичните процеси не може да функционират без храна. А, нали, без, без, без аспирин може и без ризи можеме да се казва, нали, но без храна не може. И, и, и без тая, това, което се опитват големи компании да монополизират в биопроизводството, го има същото. Например, камута е а, един зърнен сорт, който са успели да го патентоват и а, той се отглежда само биологично в момента, но се отглежда само в една определена географска ширина и да, почти само една компания има право да отглежда това нещо. И понеже е много модерен, той има е много и качества биологични, а, в момента гледат се само биологично, но цената му е висока. Само заради това, защото някой някога успял да наложи патент върху това. Същото се опитва да прави тая, всички сме гледали тия филми за Монсанто. Да, и байсеп същата работа. Защото те разработват такива сортове, и то не само зърно, макар че пшеницата е основното, защото хляба е това, което е базата, но и всички други сортове, така ги правят, че искат да, да, да наложат монопол. Нали? Това е сено едно да сложиш патент върху една песен, да не може друг да я изпее. Не, не можеш да сложиш патент върху храната. Защото ние имаме право, всеки има право да си купае и да си боцка там и да, и да си гледа. Тогава, тогава се получава страшно, а натам се опит... върват нещата и баланс е труден, защото. Хората се множат, увеличава се населението, трябва да се яде, трябва да се нахранят тия хора, но точно този цикъл, храната си пътува около света и накрая се разваля и се изхвърля, като може просто насякъде да се разправя. Тая планова економика не е толкова, нали? но, но, но може да се направи някакъв план, къде какво да се гледа и, и най-важното от най-развитите и в Швейцария, така, и в Австрия, и в Бавария така, в момента локалното производство, там почти никой вече не, не, в домакинството си не купува продукта различен от локално произведен продукт в района. Това е супер важно, защото първо знаеш от кой купуваш и второ това са реални хора. Това не са някакви виртуални неща, дето се въртат нагоре и надолу и аз също смятам, че а, няма как храната да е вкусна, да, да е полезна когато е консервирана или обработена и, и пътува месеци наред. Например, в, с кафето, което коментирахме. Аз се запознах, има сега един а, чичо, който пече кафе тук в Лозенец. А, сурово кафе пече и мели и много добри. Същото нещо го прави в Нова Зеландия. И а, защо? А, и каза, че това е супер разпространено в Нова Зеландия. Почти всеки кофешоп си има машина където къде си пече а, кафе. Ами по простата причина, че кафето пътува 6 месеца до там. И то ако е изпечено, а, на него му минава с, по половината срок на годност, докато стигне до, до Нова Зеландия, до, там, докато го разсасоват, докато си го пакетират, докато го оправят и, и то свършва. И затова те права такива малки, всеки си прави миксове и си пекат блендове и е супер разпространено. Това, което тук още не може да проби, по тая причина, че, да кажем, големите носители на кафе са, така, на пет и най-често това е силов бизнес, защото генерира страшно много пари и а, защото това е продукт, който се консумира с страшна сила. И... Комаща, и... Не, не, че не трябва. Има альтернативи. Не, не, не, напротив. Може да си пиеме... Не, не, то не е толкова далече. При нас не пътува толкова дълго като до Нова Зеландия, макар че защо да няма повече такива, дето малки си правят си блендове и, и там вече се пропуква точно той елемент, че един ще диктува цената. Не може, защо да диктува Не може ли на, на тази улица да има две пекарни на кафе, дето да си пекът кафе и да си продават. Няма драма. Ако може аз тук да се намеся с този последен въпрос, Надявам се, само за сам секунда. А, да, разбира се, че трябва навсякъде да може да ядем папая и навсякъде да можем да а, пием кафе и а, чия и, и, и, и киноа и така нататък. Но когато а, ядем този продукт, когато го консумираме, ние трябва да осъзнаваме какво е вложено в него и откъде идва, какъв път е изминало и да оценяваме а, шанса или така добростеклите си обстоятелства, природни и, и всичко, и, и всичките економически усилия положени и транспорт и т.н. за да стигне това до нас, а не ние да го възприемаме като даденост. А, защото всички си спомняме, надявам се, все още, тук няма все още много малки деца, които да не си спомнят опашките за а, мандарини, банани и кокос от Куба. Уточнете а... какво, какво ви казвам, само да не да, да разберете, защото аз също предпочитам хубава храна и отлична храна. Въпросът е в това, че всичко това, което говорите, то е една добавка, една луксозна добавка към нашия живот днес. Не. Така, като мандрилите бяха уксусна добавка към мякога на солца, нещо, което диваше отдалече, ектотичен продукт, това .е. имаше... Съгласете се, с мене, че Съгласете, лев... Съгласете се с мене, че банана на лев и 30 струва колкото хляба, нали така, на килограм, докато банана е изминал N хиляди километра, а хляба не. Нали, а, в... Със сигурност можем да си позволим да даваме 2 лева за банани. Това, това е което изказваме. Искам да кажа това, че в един период на, на нашето развитие, да, далечните продукти бяха луксозни. За тях плащахме повече, тук в моето десето беше Сега, сега мислото е само луксозно. Аз имам доста коментари всъщност. Ще започна от тук, че всъщност модерният свят не създава една иллюзия, че храната може да, да струва 17 стотинки, както дадехте примера с ябълките. И всеки трезвомислящ човек, който се интересува какво се случва с него и с неговото здраве, му е ясно, че няма това как да струва толкова. Uh, в големите градовете първо ще се сблъскваме с тези проблеми и затова именно тук възниква дебата за биопроизводство и така нататък, понеже хората в провинцията нямат проблем с, с това, понеже там връзката между града и селото не е разкъсана, докато тук в София uh, някак се вече хората няма откъде да се захранват с компот, така да го кажем по-грубо. -по uh, защо имаме такова отношение към храната ми? Може би защото една голяма част от нас които сме тук, вече имат някакви здравословни проблеми, от немърливото отношение към себе си и към близките си. Само една вметка, че всъщност борбата за всичко да бъде описано на етикетите за храната тръгва от щатите и именно от майките, които не могат да се отглеждат децата, понеже се появяват множество алергии. Не, не е тайна, че всъщност в София масово вече всички страдаме от тези алергии, нали, на всеки нещо му се случва и всички се чудим откъде е. Ами от лошото качество на живота всъщност. Аз много се радвам, че нали, за тази среща, понеже все повече ще стават местата, които вие описахте, тъй като ставаме все по-информирани и вече не се заблуждаваме, че нахута е нещо твърде екзотично, за пример. И всъщност да разберем, че бабите ни преди 50-60 години са си правили а, хляб с квас от нахут, нали, което на нас не, не звучи много предизвикателно и много креативно. А, така че просто да съвете хората да се интересуват откъде идва храната им, а, как тя трябва да се консумира и нещо друго много важно. Ще бъда много кратка. А, във всяка рецепта има традиция, която ам, особено в нашата кухня, нали, понеже беше наложено, че българската кухня е много вредно, не когато се спазва рецептата. Всъщност в българската кухня има доста голяма мъдрост. А, така че. Продължавайте да, да правите такива неща за нас, а ние ще продължаваме да присъстваме на такива места заради вас. Благодаря ви. да ви питам, понеже вие говорихте за това как храната на естока и как е някак много социална, събира хората... А, дали мислите за нея? Вие, вие говорихте много за права на производителите и за това как трябва да има а, непосредствен контакт между купувачи и производители, как трябва да се продава храната на цената, на която струва. А, мислите ли за храната като социално явление и през призмата на право на достъп до храна, защото всъщност има много хора, които не могат да си позволят това, за което вие говорите. И те не могат да, нито да си, нито да Но, ам, да дойдат в някои от вашите ресторанти, където готовите много хубава храна, нито, например, могат да си позволят лукса а, да отидат до, до, до пазара, за да си купят просто заради времето, което нямат, например. Аз ще отговоря много накратичко относно лукса, защото наистина това е нещо, което почти всеки ден ми се налага да, да боря. А, когато храната има истинска хранителна стоеност, т.е. когато не са направени компромиси с качеството и със съставките й, по-малко количество от нея би ви заситило. Тоест, няма нужда да изядете... Много хора, примерно, се хранят с бял хляб. Аз обичам бял хляб. Но не този, който е в магазина и който е... Той е въздушен. Просто той няма хранителна стойност. От него ще изядете няколко филийки. А, много скоро ще сте гладни пак. И отделно вече вредностите, които... А, тях... Няма ми капацитета да коментирам, но те се, се по-често просто се доказват. Мисълта ми е... Ам... Ако киселото мляко на пазара ви се струва а, скъпо струващо или хляба, или който и да е там продукт, опитайте някой път. Мислата ми е... С това започнах точно с, с количеството от тази храна, т.е. по-малко, по-голямо разнообразие, по-малко количество от нея би ви вършило работа и а, в никакъв случай това не е лукс да се грижи за здравето си, не е лукс. А, ние сме прекарвали време заедно ли там? Знаете, че не е физически труд или... Мога да Значи, така, lux can be this, казват на английски. А това, дали ви се налага или не е физически труд... Общувам ежедневно с а, стотици хора по линия на, на работата си и просто аз, нали, координирайки тези, тези поръчки, ежеседмични, тези доставки, Мога да видя всъщност и семействата, домакинствата, какво потребяват. Това в никакъв случай не са хора с особено високи възможности, отделно, говоряки за себе си и за своите лични възможности. Просто въпрос е а каква част от средствата, които заработваш, преценяваш да отделиш за това нещо. Тоест, можеш да отделиш по-малко, разбира се, за качество на храна и да ги насочиш другаде, което ти е по-важно. Но не е лукс. Отказвам да го приема, защото Трета година вече работя и живея по този начин. В никакъв случай не съм човек, който завита по лукса. Включително спокойно пазарувам в секонд хенд магазини, защото за мен това е част от устойчивия начин на живот. Тоест, не потребявайки нова стока, а, а, за, да, за да може да бъдат изработени нови, да бъдат използвани нови ресурси за изработването на нова дреха, а, това е всъщност за мен устойчив начин на живот. Александър казва обратно. Той казва, трябва да бъдем готови да платим повече за по-качествена. Не, То е не, повече на фона на това, винаги, което виждате в магазините. Не, не, То не, е не, повече. Но не да, винаги. Да платим повече а, примерно при хляба. Да сега ще ви кажа за хляба. Хляба, Цената на хляба най-определящия момент в нея е времето. Не е въобще а, суровината. А, ако в домашни условия си приготвите примерно хляб с квас, той винаги, винаги ще ви излезе по-ефтино отколкото ако си приготвите хляб с мая. Защото в хляба вас има само брашно, вода и сол и нищо друго няма. Нищо. А, а в другия хляб а, има и мая, която трябва да си купите и, и, и чисто така, но има време. това време човек може обаче да си го разпредели и пак да яде вкусно, без да е нужно да, да е по-скъпо. Сега, а, аз не мисля, че ако отидете в а, Верига заведение, там ще ядете по-ефтино, примерно отколкото в а, а вие ако. Вашия въпрос е въобще дали има хора, които наистина гладуват, защото това е, а, и те въобще не мислят за това дали ядат чисто или мръсно, а дали въобще има какво да ядат. Тук проблема а, е... Това е чисто социален проблем, според мен. И, а, и то е следния, че тези хора с тях не се работи, те, те си израснали в такава среда, че пред тях не се е приготвила храна. Знаете ли, че аз също, понеже аз не съм от София, съм от Благоевград и си а, коментирам и виждам хора, чието родители работят в разни шивашки, цехове и такива и те изкарат много ниски заплати. И тези хора са първите, които отиват в веригата и си купуват не, неща на, така наречени на, на промоция. Е, това е драматично вече. А тези хора всички имат къде да боцнат три корена домати и, и ще им излезе със сигурност по-евтино отколкото доди да го купи. Чисто чисто економически. Но той не, въобще не искат. Те предпочита да седнат пред телевизора и да цъкат за дистанционното. Аз това не мога да си обясня. И отивай, дай да, ще си пари за кутият цигари, примерно и за, и за нещо. Тогава вече какво мога да направим а, а, за, за град голям като София? Тук, да кажем, предполагам, че хората имат нека по-високо доход и могат да избират, имат това право на избор, а ако нямат, а, има вече, ето и, и тук а, а, коментираха, че човек може да гледа насякъде, на покрива може да си гледа, а, всичко просто, винаги ще ви смятат за, за откачени първоначално, това е нормално. Няма нищо драматично в това, но няма значение. Важното е да си правите нещо. Аз не мисля, че ако се. А, а за това за хранителната стоеност на храната я съм абсолютно съгласен, че.. А... Защото ние в магазина в Веригата си купуваме обем и нищо друго не купуваме. А... Никаква хранителна стороност, докато. Ако... Да, да, да, купуваме. Така, де, да, купуваме визуализация. Всъщност хранителната стоянност е на най-последното място. Това е лошо. А, ако ми позволиш да, да допълня до някаква степен, а, да се захвана от там за бедните хора, които всъщност не са виждали как се приготвя храна. А, ще дам пример с а, едно ТВУ в а, Брациго, а, не, а, Ракитово, а, където преди година е попаднало едно 12-годишно момченце от Варна, което не е можело, не е възприемало а, никаква друга храна, освен хляб и бисквити. Защото само това е познавало. А, съответно, днес а, организацията РЕАКТ, заедно надявам се, с една така вълна от организации, ще... Опитаме да направим проект, в, в, с който да накараме а, така, маргинализирани деца в, в, от такъв тип да се занимават с храна. А, ще се върна на въпроса, а, трябва ли храната да бъде скъпа, скъпа ли е храната и така нататък. Храната, Майкъл Полан, може би бистра, тук ще ме поправи, а, казва две неща, които са всъщност противоречиви. А, Майкъл Полон казва, че храната всъщност е твърде ефтина, от една страна, и от друга страна, че храната трябва да е без пари. А, как, как това се случва? А, всъщност, като, като а, а, а, ние си купуваме качество на чиста храна, ние компенсираме чисто економически, за, за плащ, нали, в економически термин, Uh, имаме uh, непряката цена и непреки избор. Непряката цена, която ние заплащаме с uh, чистата храна, това е цената на здравеопазването, което иначе ще трябва да се изразходва. Нали? Лекарства, uh, медицински услуги и така нататък. Uh, от друга страна, uh, устойчивата храна uh, днес е твърде скъпа именно заради затворения цикъл, така затворения лош, зъл цикъл, в който сме затворени в момента, който създава, създава храна, която е изхвърлена, съответно тази храна създава търсене, т.е. Пазар, пазар, пазар, пазарните нужди изиска, създават търсене, това се не увеличава цената на борсата в Чикаго. А, тази цена директно рефлектира в Африка, рефлектира в а, Южна Азия, рефлектира в Европа, рефлектира навсякъде. А, този цикъл а, на консум... нали консумация, а, той създава ефтината субсидирана храна и скъпата устойчива храна. Ако, нали, Живеем в едно перфектно общество, един перфектен свят от Няма да имаме субсидии, няма да имаме изхвърлена храна, а, няма да имаме нужда от пестициди, няма да имаме нужда от хиляда неща. А, в момента на Земята се произвежда а, храна достатъчна да нахрани света два пъти. Не е нужно да произвеждаме повече, не е нужно да а, произвеждаме генномодифицирани организми. Нали, както всъщност ни заблуждават, защото се увеличава населението и трябва да произвеждаме повече и така нататък. И а, последните 60 години трябва да увеличаваме добива на декар, защото Европа умираше от глад 50-те години и така нататък. Не е нужно всичко това. А, да. Още нещо им само да кажа, че е, друг фактор при храна, за цената на храната това са монополите. При храната има много е, ясно изразени монополи и стигаме до там, че е, ние българите да не можем да си позволим да едем манатарки, което е срамота. Е, да изнасяме манатарки на цяла Европа. Да, това е, това е много важно със яденето Сигурно много от нас са е дошли за това. Но, всъщност, първо поздравление за картата. Радвам се, че имам места, в които съм си прекарал вкусно и ги намирам на картата. Но, може би не и си на пазара определя нещата. Така се получава, че тази публика, която търси този продукт, е ситуирана в център всички тези любими места, ги намирам в центра. Затова въпросът ми е към хората, които имат опит с създаването на една подобна институция, защото за мен това е институция. Каква стратегия ще предприемете? ако трябва да създадете един такъв обект, да речем, до езерото в дружба, където има панелки, където хората работят в градски транспорт, например. Благодаря. Мислил съм по тая тема, честно казвам. Даже съм правил опит. Имахме и за хляб за доставки. Според мене навсякъде може да се продава такава храна. И тука идва информацията. По некосвъчение на обстоятелствата, хората, които работят и живеят в централните части, са винаги, да кажем, по-будни. Не само за храната, за, за всяко нещо. Те са по-будни и политически имат еква по, по... А хората, които са по периферията, въобще без да ги подценяваме, защото и аз съм израснал в периферен квартал, там някак си информацията не искат така лесно да пробие. И нашия голям дефект е, че ние няма какво да си измиваме ръцете с община и така нататък, обаче това е стратегия на държавата и на, и на... на общината. Те имат ресурс, да работят малко по малко и, и да вкарват информация. Защото като има информация, ще се породи любопитство. Като има любопитство, а, а, и аз много абсолютно съзнавам това, което ми каза защото сега имам клиенти, които от цяла София с колите си за, за да си купуват от нас хляб, което също е абсурдно. А, На... Да, на уборще 14 сме от към Васила Прилов се влиза. и на Шишман сега ще преправяме срещу 7 училище, преди там ресторанта беше, сега го ремонтираме, да. Така че това е, но има и други, има и други колеги, които пекат а, чист хляб. Не е да. Да, зависи от, от, от пазара, до, до някъде зависи от... Да, защото трябва да може в района да, да разчиташ на някой да ходи да, да купува това, дето готвиш, защото това е цялата работа. А, така че, то има интересни места вече. Аз понеже до скоро живеех в Бояна и трагедията е, че в ушки оксозен квартал всъщност няма къде да, да ядеш там. А, да. Еми, са вече има един горе-долу, но мисълта ми е, че не знам защо винаги върви от средата навън. Може би е нормално. Аз така си го обяснявам, че тук живеят и въобще и работят в централните части, не само тук. Мисля, че навсякъде е така. Плюс това, това са емблематични улици, по които хората се движат непрекъсто, разхождат се и подозирам, че това е причината по будни по-хора, които се интересуват. Първите. Защото това още е екзотика за жалостта, защото е по-скъпо е, по-скъпо до 3 нещо, зависи от какво е направено и какво има е вътре, да има добавки, примерно 500 г. Моля? 18 часа. 18 часа е цикъла на вкрасване. Наши хляб специално. Да попитам във връзка с цените, достъпността и монополите. Смятате ли, че, защото ясно е, че до няколко месеца ще имат достъп на малките фремери до пазара, това ще промени по някакъв начин нещата? Защото в момента има сирене, което струва 21 лев. Аз не бих си купил. Сигурно е много било, сигурно само го харчат, са яли овцете. Но аз не бих си купил. Нелогично е просто. А, смятате ли, че достъпа на малките производители ще обърне по някакъв начин пазара? Това е месо, мляко. Основните, тотално забранени неща. Не говорим за консервите, сладката и, и другите неща, които сега са се на ръба на закона и, и е възможно да се продават и не е толкова страшно. Надявам се. Надявам се, защото това е най идеалния вариант. Да може хубавото да струва нормално скъпо. Надявам се, защото сега, в момента и сега тези хора си продават продуктите, само че ги продават за стотинки на някой, който ги преработва и, и те след това влизат във веригата в, в, под съвсем друго, в преработен вариант. Това Смятате ли, че може да има наистина реална промяна. Ре, реалната промяна, ако ме позволиш Ангеля, да ти отговоря. А, реалната промяна ще дойде от там, когато а, всъщност. Тя няма как да дойде с допълнителна регулация за малките фермери и така нататък. Аз съм песимист. Аз съм, аз съм песимист в, в, в това, защото повече регулация както тук казахме, да върнеме а, правилата за пръскането от 1972, повече регулация означава повече намеса, повече бюрокрация, повече а, да, повече корупция, тук и Сашо съгласи с това, а, докато не разберем, чисто а, моралната страна на нещата, че всъщност ние сме част от една система, не само биологична, ами и социална система, която всъщност всеки един от нас заема своето място в нея и всеки един от нас трябва да има правото да оцелее в тази система. Тогава не зърнопроизводителите тези шест наброи ще вземат 98% от държавните субсидии и за това те успяват да контролират една страна от нещата и така нататък. А пък а, малкият производител ще продължи да си продава а, зелено посиране на 30 лева. Нали, няма, а, няма как а, а, нещата през повече регулация а, а, и, и то не с неостойчив характер. Тоест, регулацията а, е в, а, на кампаниен принцип, а, регулацията е в отговор на поредния, поредното бебе, което е нали, Ако така мога се израза, което е надало а, РФ. И всъщност не се гледа а, така дълновидно на нещата. Също не се гледа а, а, ако сте Прочели тези 700 страници Национална стратегия за устойчивото развитие на земеделието на президента. А, аз не съм ги чел. Но със сигурност там има абсолютни глупости, със сигурност и те не дават решение и така нататък. Просто а, това, което всъщност а, е единственият шанс нещо да се промени, е всеки един от нас да участва, както всеки един от нас участва в пазара и, и с, а, три пъти на ден избира точно какво да прави с храната. По този начин, а, а, с, с, всеки един от нас трябва да участва в създаването на хранителната политика. А хранителната политика може би е най-важната политика. Аз бих искал да ви попитам а, така чисто социологически а, според вашите впечатления, къ... защото се заговори а, какви са хората, които се насочват към тези културни практики, свързани с храната. А, какви са вас, вашите впечатления, Какви са те а, повече като пол, като, соци... като социален статус, като образование? А, и също дали тези културни практики и нови културни практики свързани с храната и с храненето са нещо, което идва по-скоро като нова мода отвън или пък е някакво своеобразно преосмислене и връщане към традициите? Относно профила профила на потребителите по-често са млади хора, разбира се по-възприемчиви са но като цяло, това са хора, които, а, както една дама там отбеляза, хора, които се информират. Всъщност това е, а, можеш да избереш да останеш на, на са, да потребяваш неща от магазина, продукти, но трябва да си информиран за кое, какво е вложено, за кое, кое откъде и колко е пропътувал, просто да си си направил така наречения информиран избор. Не, не е задължително и не се заклеймява по никакъв начин, къде потребява. А, продукция. А това дали е мода? М, да, винаги го има това. Като мода, истерия, включително случвани са да получим писма, в които някой иска да стане член на групата и в, една, в едно и също в един и същ абзац да е написал, веднъж че е веган, веднъж че е вегетарианец и ти чудиш се, дали да седнеш да разясняваш просто, че са две различни неща и, нали, може би трябва да се определи човека. Има го това нещо, разбира се, но пак всеки за себе си трябва да се е информирал. А в нашата група държи много на определени принципи, на определен тон да се спазва и така нататък. И нататък, защо някой потребява тази храна би трябвало да бъде негова причина. Той подкрепя българското производство, той подкрепя здравословното хранене на себе си, на семейството си. Много хора започват да добръщат внимание на това какво ам, поемат в организма си покрай зараждането на, на нов живот в семейството им. А, те често са, малките деца често са повода, но да, мисълта ми е всеки, всеки решава за себе си, защо включително има имам много хора, които предпочитат вкъщи да приготвят, да си подкласим млякото, да си направи хляба. В същото време това, не са, това са хора, които няма да пропуснат и да отидат в заведение, той е вече социалния елемент там, но а, шарено е съвкупно е много. Има го, има го момента с тенденции и с моди, но като цяло е една осъзната потребност да си информиран, да ти е вкусно, да ти е разнообразно и да подкрепиш наистина тук да остават продуктите, които се отглеждат на, на нашата територия. Не знам дали отговорих всъщност на двата въпроса. Надявам се. А, аз мога да 100% да се съглася, че това е мода, но от нас зависи дали ще остане само мода. А, модерно е да сме много здравословни и та нататък да сме устойчиви, но може утре да се появи следващата мода, която да каже много е полезно да ядем saturated fat, нали, наситени мъзнини. Да. Така че нали, от нас зависи от това, че ние сме гранули нали, в една а, вселена, които обаче всеки един от нас прави избора си по три пъти на ден и той дава своята частичка вина и своята частичка промяна. Така е моя въпрос. Ще бъде последен. Така решаваме. Всички. И въпросът ми, е... ми е такъв. А... А... Колко има ли сред вас хора, които са били на Multiculti събитията? Нито един голям пропуск. Ах, има няколко. Голям пропуск. Следете сайта на Multiculti, следете Facebook страницата на Multiculti и внимателно прочетете картата на Multiculti. Освен хартияния вариант, има и... Uh, онлайн вариант, който ще бъде допълван и можете да бъдете сигурни, че във всичките uh, сладкарнички ресторанти, магазинчета, храната е приготвена с любов. Uh, искам да кажа още нещо. Uh, Multiculti е номинирана за uh, годишните награди на фундация ЛАЛЕ, които ще бъдат другата седмица. А, и понеже тук много говорим за чиста и хубава и добра храна, тя вече мириша много хубаво, ухае. Поздравления за Фреди. И посетете <тит> неговия ресторант, посетете хлебарницата и всичко хубаво на всички. аз да по-неформален начин. at yeah.